asko uh, zuzendaria auuru ostea egunon. Bai, egun e, jendeak emanan erantzunarekin kontent? Bai biziki konten, eh? Beldu ginen COVID garai hauetan euriarekin eta beste jendea etzelabilduko eta ustut gure esperantza guziak egin ditu direla, ekizakatea do jendekatearen helburuak osoki bete dira, eta baionako subjefeturatik espero dugu Parisera helduko dela, Goeka zenen mezua, ez dugula onarttuko, diskriminaziorik izkuntzaren gatik. Nik Isabel Kazenaba. Iri Bruko, eskolako zutzen Hala, nik ikusten utolarik, ala, omeste hien de, unat etorriak, eta egia da, da plazak egiten du, indak bat emaiten du ere, Eta egia da urte uh, ansiak, egia da Nikola izan dira gauzak aldatu direnak. Beaz, uh, penxasen dut, hori ere, emetena dut erabai minan, emes uh, nuko bakan zati glanda. Katzin Zalaveri, beraz, asparneko eskola egidizi nio pribatuko Ida Kaslea. Bongo kik imerxua dugu eskolan. Aundian maila arte. Eta ikusten ditugu efetu positiboak, zinez, e, gure aurrak zira gehiagoari eskoaraz, etxian, gehiinak. Eta atxe maiten dugu imersua behar eskoa dela, iru urtez, orain, e, ama esko lan. Paulo Henekin, Endaiako Kontseliuko e, autetxia, erazu ez zira ez ideakazle eta ez zburazo. Baina alaren nahi izan duzu, hemen etorrit, zure zuztengo ekartzera Euskal Tzali bai, Euskara bertatik bertara bizi dut, eta murgiltze sistema arriskuan ikustea bizikik azkagarria denez, nik ere endaia e, bayonan izan nahi e dut gaur. Bai. El Karlana beti e, e, bere frutuak ekarriko ditu, eta honetan denak batera erran behar duguna da, horrelako erasorik ez dugula onartuko, eta murgiltze sistema arriskuan ezartzerik ez dugula onartuko eta gobernamenduak hori ulertu beharko du, biztan da. Laxante eskolako zuzen dara firimaitea egunoan? Egunoan, eskolak giristinuetan ginuk ere uh, proposamen hori zabaldu eta esan ez ere Baionan uh, bertan. izin ulertzeko da uh, rektoreak olako de delibero harturik, eh, eta gure ustezko naturalki behar da olako sistema ezari uh, gure eskoletan, gure egrietan. Michil, Larrazoreko eskola publikoko buras Zue larrazorun baduzu inmerzioa ama eskolan, Zertan zistebizka larrazorun. Lan jera izain aintzin behar ba, behar da mugitu, ala horretako mingira egon, eh? Ander, mael, aizea, saioa, maijur. Eta ia az matzen duzuen zertara, torri zeruten gaur? Zokit. Zertela kaltsatzea da. Tazei da atziada karteletan. Endaia ikastola. Beraz, ikastolaren alde? Bai. Agur.